Ce poate fi mai plăcut pentru un om care suntem în trecere pe aici, pe Pământ? Suntem străini și călători și avem o patrie, avem o casă, avem un tată, avem un prieten pe Isus, avem frați și surori, îngeri, întregul cer ne așteaptă. De ce oare încă? Ne vedem așa de mult prinși de pământul acesta, peste care va veni acele judecăți ale Domnului. De deci, ce oare nu dorim mai mult plecarea? De deci, ce oare nu vrem să ajungem cât mai repede la Cel ce ne așteaptă? Domnul are un cuvânt în legătură cu acest gând. El ne vorbește în foarte multe locuri despre dragostea și iubirea care o are față de noi și cât de mult așteaptă să ne vadă la el acasă. Dar el mai are un cuvânt chiar și de acele palate și lucruri pregătite de el pentru cei ce îl iubesc. Și vorbește cuvântul și zidurile de tale, adică tot ce a și sunt înainte ochilor mei și te așteaptă. Deci, E foarte interesant, e ca și pe pământ când un tată bun pregătește pentru copiii lui un loc, o casă, ceva să aibă de moștrănit, să îi zică o viață frumoasă copilul, dar copilul încă, să zicem, poate că e încă mic sau poate încă nici nu a venit pe lume, dar el, fiindcă dispune de acele posibilități, a pregătit mai dinainte și aștept să vină. Uite, am făcut -o, o casă, e plecat în armată sau e la școală, o să termine, o să se dorească, dar totul este pregătit. Hmm? Ne întrebăm, dorim noi acest lucru? Suspine sufletul nostru după acele locuri pregătite de el, unde nu va mai fi vorba nici de lacrimă, nici de suspin, nici de durere. Nu. Ce va fi acea bucurie fără margini? Să trăiești cu cei ce sunt acolo și să-i poți vedea fața Domnului de fiecare dată, odică ce voi dorești să-L vezi. De ce? Nu ne-am săturat noi oare în această lume de prostia, de răutatea, de tot ce, în tot ce se bălăcește lumea asta în ce privește păcatul? La ce să ne gândim aici? Singurul gând care trebuie să-l avem, Mântuitorul ca om pe pământ, în așa fel a privit lumea Încât nu și-a dorit nici măcar nimic de aici. Nimic nu și-a dorit. Păslele au cuiburi, vulpele au vizionat. Eu n-am un să capul. Deci era complet străin. Nu avea nimic aici. Când a venit momentul arestării, el a spus și, iată, stăpăletor lumea acestea vine. Dar el nu are nimic în mine. Vă dați seama... Cât de curat a fost sufletul Lui în lumea asta în care a trăit 33 de ani. Dar nimic nu s-a prins de inima Lui. Venise de la Tatăl, El știa ce a lăsat acolo, El știa ce înseamnă viața cu Tatăl și cu Îngerii, și a venit aici în, în lumea asta, așa cum se vedea. Dar pentru că era Domnul și pentru că ne-a iubit, a răbdat, a suferit toată prostia și răutatea acestei lumi până la momentul în care, pentru care veni să se dea viața pentru noi. Și a făcut-o. De aceea, un creștin adevărat așa gândește. Noi citim cuvântul și nu știu cât putem noi pricepe. Deci, Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Păi, pe domnule, adevărul este El. Dar ca să-L cunoști, vei să ai această cunoștință pe care o dă Biblia despre El, cine a fost, de ce a venit, cum a petrecut El cei 33 de ani și jumătate pe pământ, și cum și-a sfârșit El viața. A venit într-o o s-a născut și a plecat de pe pământ, de pe o cruce, domnule. Păi cine altul a mai fost în lumea asta, născut în proiesle, venit în mod special să facă bine omenirii și apoi să-și termine viața spanzurat pe o cruce? Cine a mai fost altul? Nimeni. Și atunci când ne punem întrebarea cât îl iubim noi pe el, cât de dragă mi este felul lui de viață sau gândul pe care l-a avut totdeuna, să facă voia Tatălui Cerescă. Un sfânt, un copil al lui Dumnezeu, cu asemenea gânduri își trăiește viața. Nu gândul pământări, să fac, să am, să uh, trăiesc o viață cât mai comodă, mai bună, mai uh, fără probleme probleme avem toți, și împărații, și înțelepții, pe pământul ăsta e așa cum este el, și probleme avem, nu scap de el. Dar cu cât te apropii mai mult de Domnul, cu cât te mai mult cu El în suflet și în viață, cu atât gust chiar de pe pământ, acea pace de care a vorbit Isus în noapte când a fost vândut, când credem că un om, într-o asemenea situație, se te vezi arestat și apoi condamnat la moarte, și totuși el a vorbit ucenicilor despre pace care ne-a lăsat-o, nu într-un moment în care lumea lăuda și tot se mira de minunile și faptele lui, ci în momentul în care, în noaptea aceea, a fost părăsit chiar și de ai Lui și urma să fie pus în lanțuri și condamnat la moarte. Și atunci a spus cuvântul, vă las pacea mea, vă dau pacea mea pe care nimeni nu vă poate lua. Haideți, vă rog, înțelegem, cunoaștem noi cât de cât ceva. În experiența care o avem în trăirea noastră cu Domnul, ce înseamnă această pace, pe care vrăjmașul caută să se răpească prin amenințări sau prin ce este îngăduit să te lovească, vedem noi că orice ar fi să fie în calea noastră această pace dăruită de Dumnezeu, nimeni și nimic nu poate răpi în sufletele noastre. Plângi, suferi, rabi, dar aceasta domnește în suflet acea încredere neclântită în noaptea asta spune el toți veți găsi opricire de potricnire toți mă veți părăsi, toți veți pleca și mă veți lăsa singur dar el completează și spune dar nu sunt singur căci tatăl este cu mine A răbdat enorm de mult dar tatăl era lângă el. De aceea Pavel a scris în epistola de la evrei ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Cum a putut să o guste? El era ca om, pentru că tatăl era lângă el. Tot astfel și noi. Ăsta este harul de care vorbește Scriptura, că prin har suntem mântuiți sau că prin acest har putem să birim lumea sau frica de moarte sau altceva. Deci dacă Tatăl iese lângă tine, n-ai de ce să te temi. Și Mântuitorul ne-a vorbit foarte limpede în Ioan 14,1 Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și când a vorbit despre această credință în Dumnezeu și în El, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, Adică ce am spus mai înainte, avem acolo, pentru fiecare din noi, tatăl a pregătit un loc de odihnă, iar ca să-l avem, să ajungem în acel loc de odihnă, el vine cu acel cuvânt. Aveți credință în Dumnezeu, adică ce se crede despre Dumnezeu? Ce se cred că atât de mult mai iubit? Pun dar unde scrie acest lucru că m-ai iubit așa de mult? Și cine a spus acest cuvânt? L-a spus Pavel, Ioan, Petru? Nu! Ce însă și Iisus l-a spus. Cuvânt care l-am rosit de mai multe ori în adunare. Ca să cunoască lumea că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. un cuvânt al Mântuitorului poate el oare să ne mintă? Suntem în adunarea lui Dumnezeu. Chemăm numele lui aici. Cu această dorință, fiecare am venit să ne bucurăm și să-i aducem slavă care i se cuvine. Poate el oare să ne mintă? Nu poate să ne mintă. Nu. El a spus, adevărul iese din gura mea, zice Domnul. Și dacă așa e, să fie numele lui. De aceea, să ne bucurăm. Și să-i dăm slava ca îi se cuvine, dragii mei, că suntem ai Lui. Mântuiți și răscumpărați cu un preț atât de mare, s-a vorbit mai înainte, A venit nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. ne a mântuit nu numai prin rugăciunile făcute de El în ghețesmani, ci și prin cuile care le-a primit în palme și în picioare și sulța în costă și cu luna de spini puse pe cap, care țepii ajuns poate până la creier. O, când privesc pe dușmanii Evangheliei, nu pot să-i Aceste suflete criminale, nu de trupuri, ci de suflete, care în loc să-l vestească pe Hristos cel răslicnit, pe cel ce a venit și cu presul vieții lui a plătit păcatele noastre, vine diavolul și îi spune: Bă, asta e sectare. Auzi, domnule, învățătură sectare, auzi? Și vine de la Dumnezeu învățătură sectare, nu auzi? Evanghelia învățătură sectare. O, Doamne, Isus, îndurește-te, te rog, de noi fă lumină în fiecare din noi, să avem această frumoasă și fericită nedejde pe care o dau Scripturile, nu în ce spun mincinoșii care trăiesc în întuneric și în păcat și duce lumea după ei. Doamne, îndură-te, te rog, suntem în vremurile din urmă când păcatul lumii atinge culmele Până acolo, cum am auzit, sunt locuri, sunt țări în care pastorii, pentru că e vorba de biserică protestantă, a cerut ca în ziua de duminică, de sărbătoare, să fie scutiți de serviciul care îl face în biserică. Adică să se doarmă sau să se ducă la alte lucruri, să-și petreacă timpul liber. Ce biserică mai poate fi aceea? Ce pastor, ce om de care se mai poate servi Dumnezeu ca sufletul să vină la el? Trăim vremurile din omul. Când auzim atâtea prostii, nunți, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, păi nu-i curat Acolo, și noi trăim aceste zile, evreii au rătăcit 40 de ani în pustiu, pentru că încă cananiții, cele șapte popoare care locuiau în țara Canaanului, nu ajunseseră păcatele lor să facă vârf. Când au ajuns să facă vârf, atunci și poporul lui Dumnezeu a ajuns la hotarele lor și atunci Dumnezeu a pus capăt acestor popoare. Este scris în cuvânt. Tot așa se va întâmpla și în vremurile din urmă. Când păcatul va ajunge la culme, atunci e și sfârșitul. Dumnezeu să se îndure de noi, cei care am avut parte de această chemare și se i dăm slavă că ne-am vrednicit să primim pe El ca mântuitor în viața noastră, și să trăim cu grijă, și să lăsăm gâzele. Vă rog, notați bine, orice gând care nu-i după Scriptură, este o gâză care te băze și se atât de obraznice cât intră în ureche, în ochi. Să dăm slavă lui Dumnezeu, că El e acel care ne-a chemat, și a pus în sufletele noastre această lumină care este ce? cuvântul lui Dumnezeu. A lui să fie slava aici și în toată veșnicia. Amin.